Він вестримтів, але не хотів при свідках лізти в бійку. Данило прикрообразив його. Мирославе голос здрижав. «Ножем! З такими словами обережніше, Данило!» «Кликати мстислава треба!» «Та чи не буде того, що з зігоревичами було?» «Я... я...» – заїкався Мирослав. «Я не знаю, як буде». Данило збагнув, що образив Мирослава, але відступати не міг. «Знаю, чого Мирослав закипів так. Мислить, що князь Мстислав вижене нас із Галича». «Вижене?» – швидко крикнув Филип. «А я сам йому Галичу ступлю». З Ігоревичем і не так було. Тоді Володислав Коромольник з ними в одну співав. А «Нині, Мстислава, ми самі просити будемо від Галичського люду. Я сам з Мстиславом говорити буду. Так мислю, що він не король чужинський, а своя руська людина». Полегшено зітхнув Семен і радісно заспішив, ковтаючи слова. «От тепер легше на душі стало. Бачу, що він говориш. Кликати Мстислава треба». Помітивши, що Филип нахилив голову ніби не чує, що навколо робиться, Данило звернувся до нього. «А ти як?» Филип запопадливо поспішив. «Подумай, Данила, я так вважаю, що, вірно, Мирослав сказав, ніяк не випадає когось чужого кликати». Не встиг він закінчити, як Данила жукнув кулаком по столу і закричав «Чужого?» «Хто чужий? Наші русські чи латинщики?» Филип зіщулився в рісу лаву. Данилів гнів приголомшив. Його налякав. «Я тобі хорошого зічу!» Виправдивався Филип. «А як ти, Вирославе?» Примерливо звернувся Данило до свого вихователя. Вирослав збагнув свою помилку. «Якщо вже такі, як Филип, пристають до його думки, певна думка погана. Не полюбляв він Филипа». «Щесь в його солодкуватість зовнішності», – твердо сказав Данилові. «І я так мислю, як і ти. Спершу не подумав, а тепер бачу, що ти вірно розсудив. Посла треба до Новгорода». «Як усі, так і я», – увесь слово промовив Филип. «Урази сі загомоніли, а Данило сиї думав. а так і слід з боярами». Щоб круте слово, мов вода холодна до пам'яті приводила. Твердо треба. А що Мирослав розсердився? Нічого, пересердиться. Не буде на сина любимого вовком дивитися. Кого ж пошлимо? Вирвав Данила з задуми Мирослав. От порадьте, будь далека до Новгорода. Треба, щоб і сміливий воїн був, і говорити вмів, щоб розтлумачив мсти їм нашу просьбу. Мирослав назвав Дмитрія. І відразу Семен насторожився, хитнув головою. «Чого ти кривишся, Семен?» – загодів Василь. «Не хочеш, щоб твій зять поїхав. Боїся, що загине десь?» «Живий буде Дмитрій, нічого з ним не трапиться. А чи не мені на старість у довгу путь лагодитися?» «Чого ти пристав до мене? Я нічого не сказав. Тільки, може, молодий він?» – м'явся Семен. «Як воювати, так не молодий, а як послом їхати, так молодий. Та він уже ж не соцкий, а тисяцький, сказав Данилой, звернувся до Дмитрія, посміхаючись. «Ти як, Дмитрію, сам про це мислиш?» Зраділий Дмитрій кинувся до Данила і від хвилювання не міг спокійно відповісти. «Я... я згоден. Це ж чисть велика!» Скоромовкою випали він, була що Данила передумає. «О, зази, воїна, видно!» «А я був, Семена, послухаєш!» Гузливо глянув Данила на Семена, схопив Дмитрія за плече і обняв його. «Значить, удача буде, коли люди в нас такі є. Посилай дружинника за Світозарою». Світозара йому серцем відчула, що недарма Данило заходив до них і стривожено чекала на повернення Дмитрія. Тільки сказав дружинник, для чого її кличе Данило, як вона заголосила». Летіла заплакана в гридницю, підбігла до Дмитрія і вчепилася в нього. «Не пущу! Нікуди не пущу! Далеко! Ой, боже, мені. Семену Луївичу було ніякого. Справді сміятися будуть. Він кинувся до Світозари, відірвав її від Дмитрія і посадив на лаву. Вона поривалася до чоловіка, падала навколішки перед Данилом, кричала «Не пущу!» Семено Луївич розлютився, кричав сльози. Про батька подумай. Перед людьми таку пляму на мене. У тебе ж, батько, воїн. А вояки хіба вдома сидять? Та замовчи, гаркнув він на всю грибницю. Даміло трупився у цю сварку. Не годиться так, Семене. Підійшов до Світозари, взяв її за руки. Вона глянула на нього благальними очима і думаючи, що він її підтримав, ще голосніше заплакала. Не поїдь, не пощу. Данило невдоволено відвернувся від неї і пішов до столу. Розгублений Семен зиркав на всіх, що вона не робила. Він до нестями розсердився і, стиснувши світозарину руку і злістю, крикнув мовчи. Вона ніби й не чула, поривалася до Дмитрія, вигукувала, як я буду без тебе, на кого ти мене покидаєш? Його голосіння не так неприємно вражало, що Данило затулив долонями вуха. «Та доки це буде!» – розлютився до краю Семен. Він схопив її і потяг до дверей. Світозара пручалася, поривалася назад. Тоді Семен зірвав хустку з її голови і запхав її в рот. Тягнучи дочку з грибниці, він виправдувався. Поїде, Дмитрий, що ж це? Княже, діло треба робити, а вона вийде!» Коли я був молодшим, мене князь Роман посилав. Їздив я не раз до Києва і до Суздаля, і в чужі краї мандрував, аж у царгороді був. Та ци, ти нещастя моє, от така дурна вродилася, батькові ганьба. Він дотягнув Світозару до порога. Данило глянув на Дмитрія, то, уклонившись, чітко сказав, «Їду,